Thank you.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 i han format podcast a través del nostre blog nuvoldefum.blogspot.com i de la plataforma d'Audiotalaia. A més, allà, a Audiotalaia, tots els dimecres al matí tenim sessions en directe dins aquest canal de Twitch que estem tirant endavant Ja sabeu que dins d'aquest canal d'Audiota Laia hi trobareu diferent programació com el programa Dentro del Círculo, de Javier Rey, de NETLAB, amb Animatec i Senyora Aie, la Slow Gallery amb l'Edo Cumelles i aquestes sessions del núvol de fum tots els dimecres al matí, a part del ja mític Ruido Vídico el primer diumenge de cada mes. Tanquem, doncs, aquest programa número 318 i ho fem amb el projecte Nung Stance, un dels diferents àlies del productor canadenc Anthony Paul Kirby. Sota aquest nom, eh, sota Nung Stance, ha publicat prop d'una trentena de treballs, gairebé tots en el seu propi segell Data Obscura, que dirigeix des de l'any 2012. El darrer d'aquests eh, discs porta per nom Orbital Decay, i d'ell extraiem aquesta peça que ens serveix per obrir el programa d'avui. Final preparations. doncs hem arrencat el programa amb aquests drons de Nunquestan, foscos però suaus i molt agradables a l'escolta. Continuarem amb més dron, en aquest cas una mica més lluminosos, ara amb Marcus Reuter guitarrista i productor alemany. Actualment també està treballant en un projecte de streaming titulat Living the Dream. Està eh, creant una llista de mail que és l única manera d'estar informat d'aquestes actuacions i trobades en directe per stream, que solen ser setmanals. Teniu tota la informació a la seva web. Nosaltres, de moment, ens quedem amb el seu darrer treball, Gratitud, i aquesta pesa, when there is time, there is life. Doncs aquesta era la proposta de Marcus Reuter, no us perdeu, almenys informeu-vos sobre aquest projecte en stream eh, titulat Living the Dream. I aquestes alçades ja coneixem prou bé el treball de Felicia Atkinson, a qui anem seguint la pista des de ja fa alguns anys. Avui ens parem en la seva penúltima publicació, Everything Evaporate, un treball produït després d'un any de viatges i actuacions, un any que acabava, òbviament, a principis d'aquest 2020, amb l'inici de la pandèmia. Everything Evaporate són sis peces sonores que funcionen com a collage d'àudio, collage sonors, hi trobem, doncs, una gran quantitat de fonts sonores com pianos, marimbas i altres instruments al marge de l'electrònica, però sobretot la seva pròpia veu. Escoltem el tall titulat Don't Assume. for her she don't assume it's average she a few chances a few percentage don't assume don't assume don't assume you I've always been bad at counting, I feel the age, she is good, we think she is good, It's like the rise of the sun she too good Don't expect What's a memory? A folded blanket It's for her A piece of paper in the ground Don't assume Like everybody else A few chances It will A few And come don't back assume, And pass again don't assume, No clue don't, don't expect Doncs aquesta era la peça de la francesa Felicia Atkinson titulada Don't assume des del de seu darrer treball o un dels seus darrers treballs Everything Evaporate Ara venim cap aquí a casa per escoltar el treball de Javier Marimón un excel·lent productor de música ambient i techno, amb referències a segells com Auslated, Led Records o Faint Music és en aquest últim on a principis de maig publicava una peça dins d'un recopilatori titulat, com no, Isolation, una de les moltíssimes iniciatives i publicacions de principis de la pandèmia. Escoltem doncs aquesta aportació de Javier Marimón, una peça sota el títol Tangente 4A. Així sona la música d'aquest excel·lent productor, de Javier Marimon, des d'aquest recopilatori, Is Isolated, editat per Faint Music. I continuem aquí, al núvol de fum, descobrint el projecte anomenat Pit, una banda formada l'any 2007 per Jacek Niziol, a Polònia, i que actualment compta amb cinc músics. Fan una mescla de jazz, ambient i electrònica, amb la improvisació com a element vertebrador. Escoltem el tall titulat DUO. Doncs aquesta era la banda polonesa Peats des d'un dels seus darrers treballs amb aquesta peça titulada Duo. Tancarem el programa ja d'aquesta nit i ho farem amb el projecte A Crashed Rose res al qual s'amaga la nord-americana Alyssa Rodríguez també o més ben coneguda pel seu projecte Dream Pop Apollo Vermouth. Acostumada a tocar la guitarra, afronta aquest nou projecte sense tocar instruments, sinó amb l'ús de software i la producció d'estudi. El seu debut sota aquest nou projecte, a Creixet Reús, porta per títol Someone is looking out for us i el podeu trobar en format caset, en el segell Patience Sounds. Ens quedem amb un d'aquests talls d'aquesta magnífica peça un cop més ambient dron, amb un suau bombo, titulat OCEAN ITSELF. Doncs amb aquesta peça del projecte A Crashed Rose, amb aquest tema titulat Ocean It arribem a la fi del programa d'avui, programa número 318 del núvol de fum. Un programa que podreu tornar a escoltar aquí en format repetició a Ràdio Mollet, dissabte a mitjanit, i que tindreu també disponible en format podcast a través del nostre blog núvoldefum.blogspot.com i també de la pàgina de Facebook del programa Ja sabeu també que tenim una cita setmanal tots els dimecres a partir de les 10 del matí en aquest canal de Twitch d'Audio d'Audiotalaia amb les sessions en directe del Núvol de Fum Espero veure-us per allà